Teď je touto dobou příležitost si objasnit praxi a otázky některých účastníků můžou být velice důležité pro všechny, hm? protože ty překážky, které existují v meditaci, je třeba je pochopit, a vědět, jak s nima zacházet. A některý z nás si netroufají hm? klást otázky, tak jsem se rozhodl, že uděláme cedulky hm? a nějakou krabici nebo krabice není potřeba. A ten, kdo má otázky, ať napíše, nemusí napsat jméno, hm? všechno bude anonymní a potom to společně prodiskutujeme. Dobrá strategie? Jo. Jo? <laughs> Někteří lidé jsou stydliví, hm? myslí si, že když se zeptají, třeba budou ostatní myslet, že jsou hloupí. <laughs> A tak se vyhneme tomuto problému a požádáme Romana, aby se postavalo o to, že tady bude k dispozici pero a nějaký se už máme, a nějaká když ta krabice nebo něco takového, nebo nějaký místo. To teď, jak dělo, na Na zítřek, hm? Jo? Hm. Tak dobrý. A teď k otázkám. Něco jsme probrali, něco nás čeká k tomu, co jsme probrali ať už večer nebo e, při hraním damatok jsou nějaké dotazy nebo e, nejasnosti, které třeba odjasnit. Hm? Ty věci pochopit, o kterých mluvíme, není tak lehké, přestože se to zdá být lehké. Není to tak lehké. E, protože to není tak lehké, proto existuje tak obšírná literatura, které která vysvětluje tyhle ty principy na základě eh, obšírných vysvětlení, hm? eh, protože eh, jsou to eh, věci jednoduché, ale právě proto, že jsme většina z nás, nebo skoro všichni z nás, jsme se vzdálili od toho, co je jednoduché a opravdové, proto, eh, pro nás, obzvláště moderní lidi, to není lehké pochopit. Není lehké pochopit, že Buddha je v nás, čistota je v nás a že vlastně všechno, co je potřeba, je obrátit se k sobě. Tak jsou nějaké otázky? Dál že <laughs> vše je jasné, Jest... jestli nejsou otázky, no tak budeme meditovat, pověřit. Jako je je jednu praktickou odmůžeme? Praktická je nejlepší. Já mám takový problém, že musím meditovat zatvornými očami? To není problém. Keď zavih, tak zastvávám úplně momentě. momente. A teď jsem se opýtlať, či mám si chtěla že máte nějakou radu, či mám to dál sekretí otevrené oči a je, je, je. to no. Jestliže máme otevřené oči, já taky medituju, s polo, lepší je polootevrené oči, hm? ne úplně otevřené. Jestliže oči jsou úplně otevřené, začneme si všímat eh, barev kolem, tvaru kolem. Hm? ostatních meditátorů a meditace je pryč. A jestliže jsou oči polootevřené, hm, tak má to též funkci toho, že eh, ta tma, která eh, pokud nemáme eh, světlo moudrosti, nás uvádí do spánku. <laughs> jestliže světlo moudrosti, tak se to nestane. Co meditaci člověk postupem času dostává, to je světlo moudrosti. To je to nejdůležitější světlo. Jestliže ho máme, pak nás povede. Jestliže nemáme světlo moudrosti a den na nás spaní, tak musíme se orientovat na vnější světlo. Hm? To pomáhá samozřejmě dívat se do prostoru, dívat se na slunce, na měsíc, na svíčku nebo... Důležité je, že to jsem vysvětlil, meditovat znamená odstraňovat co? Odstraňovat tendenci vědomí klesat, což je letargie, spánek, jistá nemožnost být citlivý. A druhý, druhá překážka to je rozptýlení vědomí. Že vědomí začne hledat předměty venku hm? anebo si vzpomínat na různé e, chutě, dotyky, e, zvuky hm? a tak dále, které e, předtím hm? e, okoušel. Hm? No a e, to je kolotoč. Ten kolotoč je nutno postupem času, pomalu, pomalu, ze začátku se to děje na hrubé úrovni, že člověk ztratí ještě objekt meditace, přestože ta tendence k spánku nebo k rozptýlenému vědomí tam je. Ale postupem času, přestože tyhle ty Eh, Překážky přicházejí, eh, objekt meditace se nestrácí, to jsem vysvětlil. Hm? A pak eh, přichází ty dobré věci v meditaci. Pokud tomu tak nebude, tak ty dobré věci v meditaci nepřijdou a tím pádem člověk ztratí v důvěru v meditaci, protože Většinu doby během meditace buď myslí na svý nesmysly anebo pospává, nebo <laughs> v takovém případě samozřejmě mít důvěru v meditaci je nemožná věc. Důvěra v meditaci přijde, pokud člověk z té meditace opravdu má bezprostřední zkušenost Istého naplnění, a to přináší důvěru a energii. Hm? Jestliže ta důvěra a energie tam je. Všechno pomalu přijde. Ne ze dne na den, ale jistou kontinuitou v praxi. A tak to je samozřejmě, že pokud jsme začátečníci v meditaci, no tak tyhle ty problémy tam budou. A ze začátku na hrubé úrovni ale postupem času, jak meditujeme a dáváme do toho jisté úsilí a tak ty překážky budou jemnější a jemnější a jemnější překážky, jak jsem vysvětlil, jsou vždy spojené s jemnějším vědomím. Hrubé překážky, jako je pospávání a myslení dlouho, dlouho myšlení na něco jiného, no to jsou ty patří hrubému stavu vědomí. To je třeba si uvědomovat. A s hrubým stavem vědomí nenajdeme v meditaci e, naplnění. Jedině, jestliže bezprostředně budeme mít zkušenost jemnějších stavů vědomí, pak najdeme, začneme nacházet v meditaci naplnění. A pak e, ta meditace bude mít sílu aby transformovala naše vědomí. Vlastně celý proces meditace, aspoň tak, jak se vysvětluje ve škole pouhého vědomí, což je snad nejzajímavější škola buddhismu, je vlastně transformace malého rozlišujícího egoistického vědomí v moudrost. Meditace je pouze toto. Jestliže tento proces pochopíme, tak světlo moudrosti bude čím dál tím jasnější a pak se nestrácí, pak zůstává. A to transformuje celé bytí. Hm? To transformuje celé bytí do, do té míry, že nejprve veškeré tyto stavy zašpinění nám připadají jako něco, co vůbec nám nepatří a co jako komár nás, nás prostě nám zapříčunuje jistou bolest nebo nenaplnění, ale vidíme tyto stavy, jako začínáme vidět tyto stavy jako něco absolutně vnějšího, co nám nepatří. A to je pak opravdu eh, znamení hlubokého pokroku v meditaci. Hm? Pokud se identifikujeme s těmito stavy, hlubými stavy vědomí, s tím eh, s tou letargií, spánkem, různýma bláznivými myšlenkami o tom, co bylo, co bude a tak dále, no tak znamená to, že světlo moudrosti ještě není jasné. Ale bude jasné, jestliže vynaložíme úsilí. Pokud to úsilí nevynaložíme, zůstaneme v hrubých stavech vědomí a v hrubých stavech vědomí nena, nenajdeme naplnění nikdy. Proto je třeba, což je moje funkce tady, je dát eh, jistou eh, sebedůvěru, aspiraci v tom, co děláte, hm? a pak vás to povede za předpokladu, že pochopíte, jak je to důležité. Vypadneme přichod fixovať nějaký bod, když se teda spozoráme, chcím všechno, který zůžište... Nejlepší je zůstat u objektu meditace. Hm? Jestli to není možné, mm. <laughs> tak v tom případě většinou hm? Tedy v teravádové tradici eh, exist, používají jogíni několik objektů meditace. Třeba jestliže to nejde na dechu, tak eh, zkusit třeba meditaci na lásku, nebo na různé barvy, a tak dále. A střídat to. Důležité je, že jeden objekt člověk musí eh, jako s ním se dostat do hlubších stavů vědomí, jestliže se mu to podaří s jedním objektem, pak s, s dalšími objekty, to není vůbec žádný problém. A jeden práce na jednom objektu může, doplňovat, může být doplněna práci na jiných objektech tež. A teď k té práci na těch objektech, já dávám tu perspektivu eh, Diamantové sutry, Pragy a Paramita, že nakonec všechno, co má znaky, a zatím meditujete na, na meditaci eh, se znaky, hm? to se nedá uchytit. Hm? Proto eh, ani ty neúspěchy se nedají uchytit. Třeba si to uvědomit, nenechat se jimi zlomit, ani meditace se nedá chytit, ani neúspěchy v meditaci se nedá chytit. Proto je třeba použít meditaci, aby vědomí zůstalo v rovnováze. A na to meditace je. Čím větší rovnováha vědomí, tím lepší meditace. Hm? A jak se k té rovnováze vědomí dostat, no tak to je taky možno používat různých prostředků. Ale je třeba konzultovat jistýho kompetentního učitele, který pak ví, jaký prostředek se nejlíp hodí. Zkusit to taky, jaký... Jaký prostředek nejvíc inspiruje, který, jaký prostředek koncentraci e, jako, e, je spojen s, s jistým nadšením. Hm? Pokud to nadšení e, nebude, no, tak e, jakmile se objeví překážky, no, tak e, přestane meditující meditovat. Hm? Je to tak? Přibližně. <laughs> tak, co jsou... Už mě to jsou. No samozřejmě. Jaký vliv, jak dýchá si jako, břišní dýchání nebo hrubní dýchání? Samozřejmě. Jestliže, jestliže dýcháme správně. Jestliže máme správné držení těla, tak dýchání samozřejmě se objeví tady. Hm? Břišní dýchání je, je, je omezené dýchání. Je, dýchání má tři fáze hm? a ty tři fáze poznáme tady. Jestliže jsme, máme správnou pozici těla, pak automaticky, normálně, jestliže pozice těla je takhle, tak jenom dýcháme tady. Jestliže pozice těla je napřímená a máme správnou podporu, dýcháme vlastně celým tělem. Celé tělo se účastní procesu nádechu a výdechu. Hm? Jenomže to musí být přirozené. Ne, jestliže se o to snažíme, tak eh, pak to není meditace nádech v budistickém pohetí. Hm? V vióze pak se to reguluje jistým, jistým úsilím. Ale v buddhistické meditaci nadech to musí být přirozené. To, co reguluje dech v buddhistické meditaci nadech, to je pozornost a uvědomělost, Ne vůle. Nakonec, jestliže praktikujeme pranajámu ty, co dělají jogu, oni se taky k tomu dostávají, ale začínají vůli. V Buddhismu ne. V se začíná pozornosti a uvědomění. To má řídit dýchání, ne vůle. Jestliže budeme dýchat vůli, tak pozornost a, a uvědomění jdou do pozadí. Hm? A to se nesmí stát. Čili je dobrý udělat bezpostřední zkušenost toho správného dýchání, jak když držíme tělo správně, ať ve stoje, nebo v sedě, nebo v chození, pak dýchání se projeví tady automaticky. Protože pozice těla je stabilní. Jestliže pozice těla kolapsuje a není stabilní, pak jenom dýcháme tady. A hmm? kde je nejlepší pozorovat ten dek? Nosu. Jestliže provozujeme kon, meditaci za účelem utišení, koncentrace, pak ta unosních dírek. To je nejednoduší. V Číně nebo v Tibetu meditují na celé tělo a dávají pozornost na mezidech, stejně tak jako v józe, Když nádech přestane a než začne výdech, tak je mezi. Mezi dech, jemný dech. Oni to pozorují a tím vlastně zjemňují mysl. Ale tuto meditaci pro začátečníky nedoporučuju. Nejjednodušší je ta teravácká meditace jenom nádech a výdech a únosních děrek. Tam je jako nejlehčí se naučit schopnost soustředění. Jestliže ta schopnost soustředění je pak, když člověk dělá tu meditaci na dech podle čínských a tibetských návodů, pak samozřejmě je to hlubší. Obzáště, jestliže se zajímáte o ty čínskou medicínu a tak dále, tak to dýchání celým tělem je samozřejmě zajímavější daleko. Ale pro začátečníky to nedoporučuji. Protože začátečník, který nemá silnou schopnost soustředění, když se soustředí na mezidech, tak jenom bude popletený. Když už máme soustředění ovšem, tak jestliže se soustředíme na mezidech, mezi nádechem a výdechem, automaticky ten eh, mezidech se stává čím dál, tím delší a nádech a výdech se stává čím dál, tím kratší. Až nakonec Vlastně dýchání přestává. Jenomže potřebujeme opravdu dobrý základ soustředění, aby jsme takhle mohli praktikovat. Pokud toho nemáme, no tak jenom zmatek. Hm? Proto já doporučuji začít uvolňovat. První můžeme na začátku dýchat celým tělem, to je v pořádku jenom nádech, výdech. Jestliže vědomí se usadí na dechu, pak pomalu, pomalu ho e, dát na nosní dělky a pozorovat, kde dotek dechu a těla je nejasnější na horním rtu nebo na špičce nosu a zůstat tam. Pokud se to děje násilím, tak nikdy z toho nebude e, naplnění. Proto nejprve, pro úplné začátečníky, nejprve prostě zůstat u dechu, kdekoliv dech je jasný v celém těle, nebo prostě pryšní plocha, jak se zvedá a zase e, jde dolů. Hm. To je lehké pozřít. Když mysl se tam usadí, e, Meditující přestává myslet a zůstává u dechu, vědomí se stává bistré a je v pak položit vědomí na tnostním děrkám a zůstat u doteku dechu. A tam je nejjednodušší hluboce vstoupit do toho procesu zjemnění dechu a zjemnění těla a vědomí, na které, které je na tělu navázáno. Hm? Je to jasný? Tak budem, budem se snažit. Hm? Jsou ještě nějaké otázky k objasnění? Dobrý. Někdy je pocit, že ten dech je taky pomalý, a že někdy mám pocit, že se ztrátím, tak jsem si sličená, bych měl mít. Dech je tam. Dech je stále tam. Proč? Kdy není dech? Když jsme v embryu, teďko momentálně Zuzana v embryu není. Když jsme ve... Čtvrté Dáně a ještě víš, tím tam se ztratí potom dech, jenom cítíme ještě trochu pohyb brycha, ale dech se úplně ztrácí. Momentálně zuzená ještě v čtvrtý není. Dech tam stále je, jenom pozornost na dech vázne. Hm? Tak když se dech začne ztrácet, okamžitě zaostřit, zaostřit vnitřní čočky. Hm? a dech zase bude jasný. To je tím, že e, obzvláště když meditující zažívá lepší stavy v meditaci, hm, e, když je jisté naplnění a e, jisté uvolnění, hm, tak nechce vědomí se nechce zabývat dále nádechem a výdechem. Začne si užívat těch e, příjemných stavů, které má. No a pak vypadá to, jako kdyby dech mizel. Ale dech tam stále je. Jenom to pozorování dechu je spojeno s leností. A to se nesmí stát. Jakmile pozorování dechu je spojeno s leností, no tak pak ten pokrok, který už jsme v meditaci udělali, ten nejde dál a zůstane to tam. Poznal jsem meditující, kteří 20-30 let takhle meditují, dostanou se do příjemného stavu a pak prostě zůstanou v ní. To není ani samata, ani vypasená, ani moudrost, ani nic, no ale myslí si, jako že meditují. No ale tak to jsou stále ještě počáteční e, začátky meditace. To ještě není hloubka. No a když já to zrýchlím, proč se celný, že nadýchním a tak to tomu lepší cítím, to může zpravit. No, no, Jakákoliv metoda, která pomáhá k, k probuzení a bystrému vědomí, uvědomění, to je dobrá metoda. Samozřejmě brát ohled na druhé, když meditujeme. Tak, když se dech zpomalí, příjemné pocity. To je výzva k, k dalšímu úsilí. To není, nemělo by dojít k povolení úsilí. Naopak, to je, to je začátek jenom. A my nechceme zůstat na začátku, my chceme jít o něco dál. Jestliže chceme jít o něco dál, tak tu ten příjemný pocit, který jsme získali a to jistý naplnění, který jsme získali, je, musíme spojit s větším úsilím hm, a s větší pozorností. A pak je, to začíná jít hloubky. Pak si začínáme všímat i těch jemnějších výkyvů vědomí. Jinak to je stále ještě hrubé klesání vědomí. Hrubé klesání vědomí to je to jsou ještě stále začátky v meditaci. Jestliže se meditace lepší, pak už neexistují hrubé klesání vědomí ani, hrubá roz, ani hrubé rozptýlení. Tím pádem neexistuje, aby meditující během sezení ztratil objekt meditace. Jakmile tyto překážky nastanou, okamžitě je odstraní. Pak v tomto stavu vědomí pak se objevuje to, ten zjemněný objekt doprovázen světlem a jemnější vědomí, které je schopné postrhnout ty tendence vědomí klesat nebo se rozptylovat v okamžiku, kdy nastanou. Takže i. Na začátku nádechu, uprostřed nádechu, nebo u konce nádechu, nebo výdechu, když nastane tato tendence, okamžitě je odstraněna. Jestliže meditující se dostal do takového stavu, jemného stavu vědomí, samády pak je lehká věc. Tak se budeme snažit. Ale jestliže to pomalé dýchání a příjemné pocity nastávají, tak to je jist, to jsou začátky, ale to je jistý dobrý znamení, ale víc ne. Víc ne. Nedělat si je vlastně testov, že člověk, jako, teda nehovorí jako sebe, ale nevím, jako to ostatně představí, keď um, jako keby sa mi vytvárala taká mm, mm, svetelná hmla ale no, nie je to koncentrované svetlo, a niekedy sa mi podarí vstupit, že tady Hnoá, jako keby na celu oválil, jako udržať ten pocit, že by som teda tom světle takom zlatistom, e, ostává stává dobu, příkladů z toho vypadá Takže zase dýchám, zase tak pokouším teda, aby to nebylo len nějaké lokámy, jako udržat tu e, to přibívaní v té žářivé, jako kdyby v tom žářivém presore. Velice důležitá otázka a je třeba ji je objasnit. E, jestliže se objeví ty světla, znamená to? Hm? E, jistou e, schopnost soustředění. Hm? Ta schopnost soustředění doprovázenou, ty světla se objeví, když je schopnost soustředění doprovázenou s uvolněním. Jestliže je jenom soustředění bez uvolnění, tak ty světla tam nebudou. Teď e, se stává, jak už jsem řekl, když přijdou ty světla, meditující na ně začne reagovat. Protože je chce. Hm? Jestliže na něj, začne, na něj začne reagovat, no tak oni se ztratějí. Protože eh, eh, eh, překážka eh, koncentrace je právě chtíč. Hm? Proto je eh, třeba si uvědomit, že jediná možnost, jak dělat další pokroky, je zůstat u meditačního objektu. To jsem vysvětlil. Meditační objekt se nazývá karma stána. Hm? E, e, to, což znamená místo úsilí. Takže, e, jestliže meditujeme na dech u, u nosních dírek, tak vědomí zůstává u toho doteku. Jestliže vědomí zůstane u toho doteku, tak ty světla se začnou krystalizovat na tom doteku. Světla, které se, jestliže vědomí je koncentrované, soustředěné, kdekoliv se soustředíme, obzvláště v těch citlivých místech na těle, jako tady, nebo, nebo tady a tak dále, nebo na pupíku, tak tam se objeví světla. To není žádný kumš, to je přirozená věc. Hm? Jistý, jistá zkušenost spojená s pránickým tělem, jestliže je jemné vědomí, máme, e, získáváme jistou intuici pránického těla. Hm? Ale e, jestliže meditujeme na dech, žádné světlo nás nezajímá, kromě toho světla, které se objeví na doteku s dechem. Hmm. Jestliže nás začne zajímat e, to světlo, no tak pak jsme uvedeni pryč z meditace. A soustředění vázne. Tím pádem to ty světla myslí. Mně ta to světlo většinou není někde na dotyku s tělem. To světlo je většinou jako keby před To je v pořádku, protože. mám pocit, že vlastně, když mi poda uvolnit, co teda nie je stále, tak to světlo je ne malý bod a potom je někde tu. A, um... Protože tam dáváš pozornost. No, no, že... Kdyby si dávala pozornost na, na ten dotyk, kde obyčejně pozoruješ nádech a vyjde, no tak to bude tam. Jenomže dáváš pozornost tam, tak se objeví tam. Já mám pocit, že pro mě v té meditaci je dost důležité to tělo. Takže já ja, jako keby jsem si tělo vůbec nevšímala. Eh, tělo nedá se říct, že není důležité. Důležité je pochopení těla. Jestli tělo není důležité, eh, jestliže necítíme oh. tělo, jestli, neznamená to, že to je eh, nějaký vyšší stav. Naopak může to být jenom lenivost. Tělo a vědomí musí, musí spolupracovat. To je moudrost. Chtít se zbavit těla, to není moudrost. Protože základ vědomí, nakonec samsárického vědomí, které je spojeno s objektem, je tělo. Ten objekt nádech výdech to tež patří tělu. To je element větru. Hm? To je tež patří foremnosti, ne neforemnosti. Takže Stále jsme spojeni s tělem. A my nechceme se těla zbavit, my, chceme, my meditujeme, aby jsme tělo pochopili. Jedině tak se budeme moct od těla odpojit. Pokud se budeme chtít těla zbavit, tak se od ně nikdy neodpojíme. Je to jasný? Tělo je nepříjemná věc, ale jediná možnost, jak se opravdu těla zbavit, je tělo pochopit. A tím, že chceme se těla zbavit, tím se ho nikdy nezbavíme. Takže nemyslím, že by som to rodila jen asi jsem potřebovala to vysvětlení, že... Jo, tak to je přirozená věc, kam, jestliže se ta, to soustředění ustálí, dopak je možno si s tím hrát. I. Hm? So, je, Ti, co mají ustálenou limitu, ty, ty se můžou, můžou, si <laughs> můžou si s ní dělat tvary, jak se chtějí, kam dává člověk pozornost, tam se objeví. Jenomže to k ničemu nevede, co meditující potřebuje. Jestliže se to, ten subtilní mentální objekt ustálil, tak se vlastně už může zapomenout na dech. A vstoupí do něj. To je potom samády. Nadech. Ale je třeba si uvědomit, že ten jemný objekt, to světlo, stále ještě patří tělu. To je mentální, to je mentální obraz e, e, nádechu a výdechu. Nic jiného. Jestliže se objeví ty světla někde jinde, třeba tady, tak to ne, pak to nepatří nádechu a výdechu. A jestliže meditujeme na dech, tak jedině světlo, které je spojené s nádechem a výdechem, je pro nás relevantní, jiný ne. Byl jeden jogín na Šri když jsem se učil na Šerilance, který se dlouho zabýval jogou a, a dělal Hatajogu, Trataku, jedna žena, a dlouho, dlouho meditovala tady. Pak, e, pak meditovala a přišla tam a meditovala na Dech, a, protože byla zvyklá se soustředit tady. Tak na jedné straně meditovala nadech, a na druhé straně se objevilo tohleto světlo. A pak to světlo začalo, začalo náhle chodit po místnosti. A, má, <laughs> a začala se strašně bát. Tak to je. je tak to je ztratila meditaci. To není meditace na ne. To jsou ty čakry, no. ty, ty energické centra v těle. Hm. Když na nich člověk medituje, tak se, tak se stanou e, jako e, světelný. Hm. My máme hrubý tělo a máme tež pránický tělo, jemný tělo. A to pránický tělo pak je, pozříme jedině v meditaci, jinak normálně není přístupný. Ale to pránický tělo vlastně je to tělo, které vládne tomu hrubému tělu. Vždy i to, co je jemné, vládne tomu, co je hrubé. Proto i senzitivní čínští doktory můžou vidět to pránické tělo a můžou vidět ty tendence k nemocem daleko dřív, než se objevily. to meditace je to To je. Obzvláště v té meditace na, na, na, celý, na celé tělo, dech v celém těle. Když dýcháme, máme dva druhy dechu. Hrubý dech, což přichází do našeho těla přes nosní dírky, a máme takzvaný jemný dech. A jemný dech, jemného dechu se účastní každý por našeho těla. Každá buňka hm, našeho těla vlastně se účastní v, v, v, nád, v procesu nádechu a výdechu. Ve stavech koncentrace je možno vidět i ty, ten jemný dech. A ten je napojen na pránické tělo. Proto není divu, že... E, e, Třeba starí řekové to znali, hm? jako pneuma, hm? duše, neboli znamená vítr, který prochází celým tělem. Hm? Proto eh, eh, jako duše byla spojovaná s já. Hm? Starí řekové taky prováděli meditaci pak my jsme čím dál, tím zblblí, víc zblbli. Ty měli jasné poznání brány taky prányckého těla. A je to dokonce i součástí řecké medicíny. Dneska i ty to pranický tělo se dá měřit ty. různě magnetismem a tak dále. Ale přesto názor klasické medicíny to nemění. My stále klasická medicína považuje naše tělo jako prostě stroj, který pracuje nějak paralelně s vědomím. ale vědomí je jeden stroj a, a tělo je druhý stroj. <laughs> Jak jsou na sebe napojení, přestože ty magnetem můžou poznat, že ty, ty jemné energie existují, no, přesto to základní postoj medicíny nemění umět. Tak dáme meditaci, zdá dá se, že. Ještě jsou nějaké otázky, Zuzana? Včera si povedali, že dých spáje tělo s duchem. Že dých spáje tělo s duchem, ale s vědomím. Včera si tam nějak spomenul, nevím, Vědomí je spojené s? tělem. S telem, no. Cez dých? Dech, základ dechu není jen tělo, ale i vědomí. Dech patří tělu, ale je, jeho základ není jen v tělu, ale tež ve vědomí. Proto když se vědomí mění, mění se i dech. Když se stav těla mění, mění se i dech. Když běžíme, tak dýcháme jinak. Když eh, odpočíváme, dýcháme jinak. Když eh, jsme... Eh, rozčilený, dýcháme jinak, když e, jsme ve stavu klidu, dýcháme jinak. Hm? To znamená co? Že základ dechu není jen v těle, ale je i ve vědomí. Je to tak? Hm? A tělo a vědomí jsou na sebe napojeny. E, jak v józe je krásný příklad pro to, hm? který se vyskytuje jak v buddhismu, tak i v hinduistických eh, hindujoze, že tělo a vědomí je jako slepec a kripl. Hm? Na, naše situace ve světě je slepec a kripl dohromady. Hm? Slepec, Hmm? E, oko nevidí nic, pokud není spojeno s, s vědomím. Je to tak? Hmm? A e, zase e, e, vědomí se nemůže hýbat, pokud e, není napojeno na tělo. To, co hýbe vědomím, jakožto příklad je jako kůň a jezdec. Vědomí je jezdec a prána, nebo eh, pránická energie, která je spojená s dechem, je jako kůň. Vědomí se samo nemůže hýbat. To se hýbe díky eh, pránické energie, která patří tělu. Hm? No a na, naše situace je jaká? Kripl sedí slepci na zádech a povídám: mu staň, dít doprava, jdi doleva. <laughs> když slepec a kripl se začnou hádat, no, tak jsme na to vált špatně. Ale když je v harmonii, tak jsme v pohodě. Ale my kombinace slepce a krypla. Tak můžeme žít. Jestliže máme slepce a krypla nikdo nás nenajde. <laughs> tak dáme 45 minut meditace. Hmm?